Amikor kilopakodott a fogadóból, bosszankodva vette észre, hogy néhányan felfigyeltek rá a füstben burkolózó asztaloknál. Meglapult hát a következő sarkon, és dobogó szívvel hallgatta, vajon hálánosomnak utána a sötét utcákra. Ketten voltak, csak ketten. Tanaira megkönnyebbült el sóhajtot. Bevárta még a két, csak nem teljesen részeg piráta a sarokig, aztán 16 éve minden fürgeségével kirobbant fedezékéből, s egyetlen jól irányzott rugással, megállásra kényszerítette az előjövőt. Nyek! A rugás torkon találta a szerencsétlent, rémült tekintete utolsót villanta, hogy a levegő után kapkodva hátra tántorodott. A másodiknak enni sem kellett, Egyszerűen meglökte, s a részegen elterült a mocskos köveken. Hát ennyi volt már a fiúk, a szórakozásnak vége. Tanaira bízott benne, hogy nem is lesznek többen. Fürge macskaként oson tovább, sarokról sarokra, körbe kémlelve, nem moccane valami a bűzlő korella-poliszi sikátorok mélyén. De a város hallgatott. Csak távoli mulatozás hangjait nyikorgógálják altató talán sodorta a szél a magányos lány felé. Most már minden csak a szerencséjén múlik. Ha csak éke is jut belőle erre az éjszakára, akkor megtalálja, akit keres. Az információ, amért hat bagadai aranyjal fizetett a fogadósnak, elegendőnek ígérkezett a továbblépéshez. A a kolostor. Odafenn a pálmafákkal szegélyezett hegyoldalban, oldalban, ahová már nem haladszanak fel a kocsmával kiszűrődő piratec dalok és az Isten káramló igék, odafenn állítólag egy elhagyatott kolostor áll. Elhagyatott? A fasor mentén valóban néhány ház sorakozott. Némelyiknek még fény is pislákolt az ablakában, de a lány nyomát sem látta kolostornak, vagy bármi hasonlónak. Tovább. Talán fente, félúton visszafillantott, és elakadta lélegzete a látványtól. A város fölé tornyosuló istenség innen teljes magasságában jól látszott. Egyetlen felleg sem takarta az éjszakai égboltot. Tájusz komor acélteste azonban nem olvat egészen a sötétség falába. Szemei fenn a csillagok közül, mint a rettegett vérszemű csillag, apró tükörképei vörösen szikráztak le a hullámzó óceára. Tanaira egy pillanatra azt hitte az istenség megmocsan. Gigászi tört, markoló, keze fenyegető mozdulatot tesz a város felé. A lány megrázta a fejét. A hegyoldalra boruló csend és sötétség bizonyal megcsalta a az utazás és a ráakaszkodó utonállókkal vívott szakadatlan hadakozás felemésztette erőtartalékai javát. Mai el talán ér, gondolta, és reszkető lábakkal folytatta útját felfelé. Itt már a viskók is elmaradoztak. Némi útmutatót egyedül a csillagok szemérves fényhálója szolgáltatott számára. Ez épp elég volt. Zihálva felkapaszkodott a hosszan elnyúló egy vonulat gerincére. Arcát hirtelen megcsapta a partvidék felett végig sikló, és akkor megpillantotta. Valóban kolostor volt, vagy legalábbis valaha az lehetett. Körülötte minden épületet a földig romboltak évszázadokkal ezelőtt. Tornyát nem fette csúcs. Kerendái között riadt denevérek nepkedtek. A fal Porto-Ré felé eső oldalon berodjant. Mögötte csak szirupos sötétség tátogott. Az egész romhalmazból hideg és fenyegető idegenség áradt. Tanaira megtorpant és kifújta magát. Visszataszító hely, gondolta, de éppen megfelelő a cél. Nesztelenül a és felpillantott a toronyra. A denevérek már obba hagyták ezt a repkedésüket, és most némán figyelték a gerendák árnyékából a betolakodót. Vajon bemerészel lépni a kapun? Meg tenni, olyan halkan lopakodott keresztül a kő és faholmon, mely a néhai kapu helyén magasodott hogy maga is megrettent, amikor odament, meghallotta a csupasz falakról visszaverődő lélegzetvételét. Felpillantott. Látta a torony vézna gerendái közt lebegő kis ördögárnyakat. Még mindig őt figyelték. A lány érezte, hogy szíve torkában dobog, miközben kezében törével megvondult, hogy megkeresse a lényt, akiért idejött. Nem kellett keresnie ott állt vele szemben, alig egy karnyújtásnyira, és egyenesen rámered csukjája árnyékából. Maga is egyetlen tömény áthatulhatatlan árnyékult, mintha sötétségből gyúrták volna testét. Tanaira felsikoltott, kezében követhetetlen gyorsasággal villant a tőr. Az idegen nem látszott meglepetnek, pedig a penge egyenesen a torkának szegeződött. – Miért támadsz? – kérdezte nyugodt hangon az árny. – Én nem bántalak. – Én? – tanaira egész testében remegett. Szerette volna keresztül döfni ezt a förtelmes horpapot, de valami mágikus erő arra kényszerítette, hogy ne tegye. Végtére is hűtört rá, hivatlanul és alattomosan. – Téged kereslek – hallotta be aztán. Nagyot nyelt, igyekezett visszanyerni lélek jelenlétét. Hiába, ha nagyobb tapasztalata lenne az ilyesmiben, ha maga is olyan kalandózó volna, mint a férfi, akit nomádiából követett egészen idáig. De nem volt az. Engem az árny nem tűnt meglepetnek, inkább csak kíváncsinak. De azért ez nem akadályozta abban, hogy óvatosan kinyúljon csuhája alól, és eltolja magától a lány, Kést, tartó kezét. Ki az, aki engem keres? A nevem Tanaira, suttogta a lány. Taug lánya, a csák nemzetségből, csegeházából. házából. Nomád, jegyezte meg az árny. Sokba kerülhetett hogy megtalálj? Sokba, ismerte el Tanaira, de ha te nem akartad volna, sosem találok rád. Az idegen hátrált egy lépést, hogy jobban szemügyre vehesse a látogatóját. Fiatal vagy, jegyezte meg. Egy magad érkeztél? Igen. Bizonyára tudod, folytatta a horpap, hogy sokan minden pénzt megadnának, hogy megtaláljanak. Tudom, láttam, akadnak ellenségeit szép számmal. A lány hangja már egyáltalán nem remeget. Valami assukta neki, nem kell tartania a horpaptól. Láttad? A rabszolgavásárnál. Én is ott voltam. A társaid vadásznak rád. Miért? A hórpap csukjája alatt vörös fény parázslat fel. Ez az én dolgom, mondta. Mit akarsz tőlem? Segítened kell. Tanaira bizonytalanul körbe pillantott a romok között. Ma délben meg akartál venni egy nomád rabszolgát. Láttam. Így volt. – Miért? Szükséged volt rá? – Elvettek tőlem valamit, – jelentette ki a horpap. – Vissza kell szereznem. – Egyedül reménytelen. – Én segítek, – zihálta a lány. – Segítek visszaszerezni, amit elvettek tőled, de akkor neked is segítened kell kiszabadítani őt. A csuki árnyékában a horpap elmosolyodott. Hazudsz, lány! – rászta a fejét. – Ő nem szorul segítségre. – nem azért lett fogol, hogy megszöktessem. Halljam, mit akarsz? Tanaira elverösödött. Szerencsére az éjszaka elleplezte az áruló nyomokat. Nem, mintha a hórpapelőd bármit is titkolhatott volna. A kezdte hinni, hogy a szerzetes valóban olvas a gondolataiban. Jól van. Mondják, odát a szigeten. Kezdte, de hirtelen megremegtek. Ajkai lehajtott a fejét, és inkább elhallgatott forgott vele a világ. Egyszerűen olyan hihetetlennek tűnt minden, valószerűtlennek, mint valami rossz álom, hogy nagyon messze került hazúról, hogy kevesse a férfit, akit szeret. Itt áll egy romos templom falai között, szemközt egy horpappal, akit még csak nem is ismer. Egy horpappal. Mézben bennem, szólt ekkora csuhás egyszerűen, nyugtató hangból. Volt valami ebben a hangban, ami megbizsergette a lány szirtjét. Bíz nem. A szavak erősödtek, visszhangoztak a fejében még akkor is, amikor a romokra ismét mélységes csöndereszkedett. Jól van, mondta megtörve, végtére is én hozzád. A szigetről van szó. Kresson. Kresszon, igen, mondják. A nomád lány idegesen a part felé bökött fejével. Odaállt kincseket halmoztak fel a citadella mélyén. Mesés kincseket! Tanaira fürkész tekintete megvillant a csillogok fényében. Lesve szavai milyen hatást váltanak ki a szerzetesből. Kincseket! A horpap elgondolkodva fordította maga is a tenger felé tekintetét. Hallottam erről. Azt is beszélik, a lány felbátorodva folytatta, ez a teremplény más volt, mint az összes fajtája Béli, akivel eddig Nomádiában sodorta közel a sors. Beszélik, hogy Krücs a horpapok segítségével gazdagodott meg. Beszélik. És azt is, ti horpapok ismeritek a titkát, hogyan érhető el a citadella gyomra? Igaz, ismerte el a csukjás, majd hirtelen megragadta a lány karját. Vakmerő nomád, a sziget király kincse kell. ezért merészkedtetek ide? Tanaira felszítszent a fájdalomtól, de a horpap gyorsan elengedte a kezét. Ostob a mormogta maga elé, miközben hátat fordított, és elindult vissza a romok éjfekete árnyai felé. Tűnj innen, csak bajt nem követett senki, tiltakozott Tanaira, de mint hiába. A horpakt ügyet sem vetett rá. Mi visszaszereznénk ami a tiéd, próbálkozott egy utolsó elkeseredett kísérlettel, s a horpak meg is torpant, de nem a lány szavai késztették megállásra. Ahogy lassan megfordult, a csukja árnyékában felparázsló tekintete elsiklott a karcsú nő alak mellett, s egyenesen a tenger fölé tornyosuló istenségre vetődött. Önként ellenültett egy lépést hátra, az árnyak honába, ahol váratlanul felreppent pokolszárnyak kezdtek csapkodni veszettől. Tanaira vére éggé fagyott az ereiben. Az istenség szemei e pillanatban vörösen feliszottak, s a fénykitörés egy villanási időre megvilágította a horpap arcát. Tanaira elzuhant volna a romok között, ha a szerzetes nem ugrik oda, hogy elkapja.